שמואל א', פרק י"ג בן שנה שאול במולכו, ושתי שנים מלך על ישראל. ויבחר לו שאול שלושת אלפים מישראל, ויהיו עם שאול אלפיים במחמש ובהר בית אל, ואלף היו עם יונתן בגבעת בנימין, ויתר העם שילח איש לאוהליו. ויח יונתן את נציב פלישתים אשר בגבע, וישמעו ושאול תקע בשופר בכל הארץ, לאמור, ישמעו העברים. וכל ישראל שמעו, לאמור, היכה שאול את נציב פלישתים, וגם נבאש ישראל בפלישתים. ויצעקו העם אחרי שאול הגלגל. ופלישתים נאספו להילחם עם ישראל שלושים אלף רכב וששת אלפים פרשים, ועם כחול אשר על שפת הים לרוב. ויעלו, ויחנו ומכמש. קדמת בית אבן. ואיש ישראל ראו כי צר לו, כי ניגס העם. והתחבאו העם במערות ובחבחים, ובסלעים, ובצריחים ובבורות. ועיוורים עברו את הירדן, ארץ גד וגלעד, ושאול עודנו בגלגל, וכל העם חרדו אחריו. ויאכל שבעת ימים, למועד אשר שמואל, ולו בשמואל הגלגל. ויפץ העם מעליו. ויאמר שאול, הגישו אלי העולה והשלמים. ויעל העולה. ויהי ככלותו להעלות העולה, והנה שמואל בא, ויצא שאול לקראתו לברכו. ויאמר שמואל, מה עשית? ויאמר שאול, כי ראיתי כי העם מעלי, ואתה לא באת למועד הימים, ופלישתים נאספים מכמס. ואומר, עתה <אטא> ירדוף פלישתים אלי הגלגל, ופני אדוני לא חיליתי, ואתה פק, ועלה העולה. ויאמר שמואל אל שאול, נשכלת, לא שמרת את מצוות אדוני אלוהיך, אשר ציווך, כי עתה הכין אדוני את ממלכתך אל ישראל עד עולם, ועתה ממלכתך לא תקום. ביקש אדוני לו לא איש כלבבו. ויצווהו אדוני לנגיד על עמו, כי לא שמרת את אשר צווכה אדוני. ויקום שמואל, ויעל מן הגלגל גבעת בנימין. ויפקוד שאול את העם הנמצאים עמו כשש מאות איש. ושאול ויונתן בנו, והעם הנמצא עמם, יושבים בגבע בנימין, ופלישתים חנו ומכמס. ויצא המשחית ממחנה פלישתים שלושה רשים. הראש אחד יפנה אל דרך עופרה, אל ארץ שועל. והראש אחד יפנה דרך בית חורון. והראש אחד יפנה דרך הגבול הנשקף על גיא הצבועים, המדברה. וחרש לא יימצא בכל ארץ ישראל, כי אמרו פלישתים, פני יעשו העברים חרב או חנית. וירדו כל ישראל הפלישתים, ללטוש איש את מחרשתו ואת עטו, ואת קרדומו ואת מחרשתו. והייתה הפצירה פים למחרשות ולעטים, ולשלוש כלשון ולהקרדומים, ולהציב הדרבן. והיה ביום מלחמת, ולא נמצא חרב וחנית ביד כל העם, אשר את שאול ואת יונתן. ותימצא לשאול וליונתן בנו. ויצא מצב פלישתים אל מעבר מכמס.